السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمائنا man yahdi illallah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nussalli wa nusallim ala hadhan karim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 di dalam subah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatindah fa talaqtu thumma rajja'tu فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم ما الله أعلم به فقلت في نفسي دعى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي اني ابقيت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي الشد من المره الاولى ثم سلمت عليه فَرَضَّ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُضَّ عَلَيْكَ إِنِّي كُلْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ متوجهاً إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ Atau kama kal hadith sahib, riwayat al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu. kata dia Nabi SAW telah mengutuskan aku untuk nak menyempurnakan satu hajat Nabi Jabir cerita dia kata satu hari Nabi SAW minta dia tolong dia buat kerja untuk Nabi dekatkan pun talaqtu summa raja'tu aku pun pergi aku buat kerja dan aku balik waqt qadaytuha aku menyempurnakan kerja yang nabi suruh nabi bagi tak dia satu kerja dia pergi buat kerja siap kerja dia balik fa ataitu an alaihi wasallam bila aku balik aku pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai dekat Nabi dia kata aku bagi salam dekat Nabi Nabi tak jawab Nabi suruh dia buat satu kerja kerja Nabi suruh dia buat tu dia dah buat dah siap kerja dia balik menjumpa Nabi nak bagi report dekat Nabi bila sampai dekat Nabi dia bagi salam Nabi tak jawab dia kata susah hati Waq'a fi qalbi ni maksudnya susah hati sekali dengan ingat macam-macam. Nabi mago hakku Maka kerana tu Nabi tak jawab salam aku. Aku buat tak kenal tang mana ke? Macam tu. Wallahu a'lamu bih. Dia kata Allah sahaja yang tahu macam mana susah hatinya aku bila bagi salam Nabi tak jawab. Fakultu di nafsi, la al Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wajda alaiya. Maka dia berkata-kata dalam hati dia dia kata mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam maukah aku? Maka kerana tu aku bagi salam Nabi tak jawab dan kebetulan pun kata dia ini abapak alai dia kata kebetulan pun aku terlambat sikit Nabi suruh aku buat satu kerja kerja tu aku buat cuma terlambat sikit mungkin tak kerana lambat ni Nabi marah maka aku bagi salam Nabi tak jawab duk ingat macam tu macam kita lah kita bila jumpa orang kita jumpa kita bagi salam dia Assalamualaikum dia buat tu'an aja ai dia tambah muhajabah. Agi tambah ada pertanyaan tanya dalam hati. Itu kawan. Ini nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih lagi sahabat ni susah hati. Dia duk tanya dalam hati dia, dia duk tanya diri dia, aku silap kat mana? Aku salah kat mana? Kerana silap aku ke nabi tak mau jawab salam aku dan sebagainya. Allah saja yang tahu macam mana susahnya hati aku. Kata Jabir, Rasulullah SAW soaleh, dalam yarudha alaiyah. Aku teraj bagi salam lagi sekali. Nabi tak jawab juga. Fawqan fi qalbi al min al-mara dilola. Dia kata hati aku lebih susah hati lagi daripada Hakmullah tadi. Ha, tadi boleh juga ingat kok Nabi tak dengar. Bila balai lagi sekali bagi salam pun Nabi tak jawab juga lagi sekali. Dia kata berasal, Ya dah, Nabi marakal aku. Summa salam tu alaih. Aku terai lagi sekali bagi salam tiga kali. Dan ini pun yang dia ajak oleh Nabi. Salam alaihi wasallam. Jadi kita pergi rumah orang, kita bagi salam sekali, tak ada respon. Dua kali tak ada, tiga kali tak ada, balaih. Gana itu pun yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Jaber buah macam yang Nabi ajak dia terai sekali Nabi tak jawab dia susah hati dia terai kali kedua Nabi tak jawab bertambah susah hati dia terai kali ketiga Farad alayya Nabi jawab ah dia terai tiga kali kali ketiga Nabi jawab fakal nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma mana'ani an inni kuntu samiy. Nabi kata tadi aku tak boleh nak jawab salam aku tengah sembahyang nabi kata Lugas. Setiap besar aduk tersekat Jadi dalam dada duk menyawa jadi ketat tadi ni bila nabi bagi penjelasan kata hak aku tak jawab tadi pasal aku tengah sembahyang boleh, batu besar tu legar dia maknanya dia tak salah aku. kata dia waqana ala rahilatih mutawajjihan ila ghairil qiblah ketika itu dia kata nabi duduk atas kenderaan dan nabi dalam keadaan tidak menghadap kiblat begitulah cuba bayangkan kalau di rumah lebih susah hati ni nabi duduk atas kenderaan Duk cokoh. Dia panggil dah. Duk. Duk duduk atas kenderaan tu. Dan mai, Duk nampak Nabi duduk atas kenderaan tu. Bagi salam. Nabi buat tak tahu je. Rupanya Nabi duduk semayang. Bagi salam lagi sekali. Nabi buat tak tahu juga, je. Oh, bertambah susah hati. Teraih kali ketiga. Nabi jawab. Nabi kata minta maaf lah. Tadi tengah semayang. Pasal itulah. Tak boleh nak jawab salam. Sedangkan kata dia ketika itu Nabi duduk atas kenderaan Dan Nabi duduk itu hal keadaan Nabi ini Dia kata mutawajjihan Ila gairil kiblah Tidak mengadap kiblah Jadi dalam hadis ini dia ada banyak cerita Yang pertama nak bagitahu kata sahabat Nabi Hormat Nabi ini macam tu Duk nampak Nabi duduk ada depan Duduk atas kenderaan Bagi salam tak jawab Dia tak pergi duduk hungah Nabi Eh, tak buat dulu tu, pasal apa? hormat hormat satu yang kedua daripada hadis ni nak tahu kita betapa sahabat ni dalam diri daripada Nabi cukup besar Sekiranya kira marah Nabi tu boleh menyebabkan satu hari hidup ni ada dalam, dalam susah, dalam gelisah dalam rasa bersalah Sayang dia dekat Nabi, hormat dia dekat Nabi sampai macam tu sekali. Sampai kalau sekiranya Nabi tak jawab salam dia, satu hari dia tak senang. Besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim Dan yang ketiga, kesimpulan hukum daripada hadis ni apa dia? Kalau dalam keadaan naik kenderaan, kenderaan tu bergerak dan dia alih daripada arah kiblat, kita terus sembahyang. Kalau ikut dalam mazhab Hambali, mazhab Ahmad bin Hanbal dia mensyaratkan permulaan sembahyang masa takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Lepas tu dia nak pusing ke mana pun tak apa dah, kita tetap dengan dengan hak mola tu. So, sebab kalau kita naik ke tempat terbang pi haji ke, pi umrah dah apa-apa semua dia buat satu tempat sembahyang. Depan satu belakang satu, sebelah bidai ayah dia buat tempat sembahyang depan satu sebelah beli ayam belakang satu sebelah beli ayam dia buat satu tempat untuk sembahyang. So, siapa yang nak sembahyang di situ kalau masa nak pergi sembahyang menghadap ke arah muncung depan kapal terbang pasal menuju ke arah kiblat kita. Kalau masa balik dia akan boleh jedah menghadap ke ekor kapal terbang menghadap ke arah ke arah belakang kita duduk tinggal sebelah kita permulaan semayang macam tu lepas betul kami terbang tu dia nak buat apa akrobatik, dia nak buat apa, dia ambilkan dia kita duduk lagu kita juga, tak payah lagu duduk pegang kompas, tengok lagu duduk ikut macam tu tak payah, dia permulaan semayang saja. Ojek apa? Sahih daripada hadis yang kita baca ni, hadis sahih riwayat Al-Bukhari diceritakan oleh satu sahabat yang bernama Jabir, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas kenderaan yang ketika itu kedudukan kenderaan itu tidak menghadap kiblat dia kata. Dan hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha كذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا. فقد رؤى اهل المسجد من الليله الثانيه الثالثه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاه فلما كانت الليله الرابعه اجد المسجد الا اهل حتى خرج للصلاه الصبح فلما فالتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفترضوا عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك او كما قال حديث صحيح روايه البخاري Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia Nabi SAW pada satu malam. Ketika lewat tengah malam. Nabi keluar daripada rumah. Pergi ke masjid. Aisyah cerita. Aisyah kata Nabi SAW pada satu malam. Dah lewat malam dah. Tiba-tiba Nabi keluar daripada rumah. Nabi pergi masjid. Tentu ni yang bayang macam kita lah. Kita main daripada balik pulau ni, mai masjid Jelutung. Nabi SAW, rumah dia kembang dengan masjid. Itu kembang. Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi masjid. Masjid tepi, duduk kembang rumah. Nabi pergi ke masjid. Waktu itu, sudah jauh lain. Sudah lewat tengah malam. Fasallatil masjid. Nabi pergi semayah dari masjid. Ulama hadis bagi dua pendapat tentang hadis ni. Yang satu kata, Nabi Pismayang tahajud. Hak satu kata, hadis ni menceritakan tentang Semayang Tarawih. Semayang malam bulan puasa. Nabi SAW keluar daripada rumah, pergi masjid. Tengah malam, lewat tengah malam. Fasallatil masjid. Nabi Semayang di masjid. Wasallarijal bisalati. Ada orang nampak Nabi Pismayang. Dia pergi turut Nabi Semayang di belakang. Ni, yang kata sahabat ni, mereka tak letak keluar Sentiasa, Nabi ni Sentiasa menjadi perhatian Para sahabat semua Nabi buat apa, Nabi pakai macam mana Nabi makan macam mana Pakaian Nabi macam mana Semayang Nabi macam mana Pergaulan Nabi macam mana Rambut Nabi, Nabi sikat macam mana Panjang rambut Nabi macam mana Semua menjadi perhatian Semua orang, para sahabat yang ada pada masa itu. Kita pun kadang-kadang kadang bila duk baca hadith ni, ingatlah, kalau, kalau lah Allah bagi kita hidup zaman tu, Masya Allah. Tak ada keliru macam hari ni. Hari ni keliru ni banyak sangat je. Buni, legunuh, lulu ni. Dia ni punya hujah pun dengar macam betul. Dia ni punya hujah pun dengar macam betul. Kita pun penih. Dan di antara dua hujah ni pula, tak ada jalan tengah pula. Dia ni duduk pederai kata dia betul. Dia ni duduk pederai kata dia betul. Dia ni kita macam mana? Hak pun nampak macam warak juga macam cakap dia betul juga dia ni pun nampak warak juga nampak berilmu juga kita terkepep zaman tu senang nabi SAW alaihi wasallam ada depan nabi buat apa tu ada timbul tak faham timbul keliru timbul apa pergi jumpa nabi tanya nabi jawab keliru itu kelebihan para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajmain akan Nabi boleh meliputi peluang hidup pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadis yang kita baca malam ini cerita nabi sallallahu alaihi wasallam aisyah kata keluar daripada rumah dah lewat tengah malam pi masjid fa salla masjid nabi Semayang sunat di masjid ada beberapa orang sahabat turut nabi Semayang di belakang nabi fa asbahannas Fathad dasuh. Esok, pagi-pagi saja, geng yang pergi semayang sama dengan Nabi ni buka cerita. Oh, mereka kata semalam, dah lewat malam dah, Nabi keluar daripada Rumun, Nabi pergi semayang di masjid. Kami ikut Nabi. Kami semayang sama dengan Nabi. Dia buka cerita. Dengar ke sahabat-sahabat lain pula tak ada peluang malam tu. Apa jadi? Fa jama'a aktsaru minhum fa sallaw ma'ahu bila dengar esok tunggu aja malam lepas Zuhur dia tunggu dekat tepi masjid. Nampak Nabi keluar depan terbu Maka ramai berbanding dengan malam mula, malam yang kedua lebih ramai daripada malam yang mula. Pakai ikut sembahyang sunat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ni juga ulama ambil kesimpulan kata sembahyang sunnah seperti tahajud boleh dilakukan berjamaah dan daripada hadis ni juga ulama hadis buat kesimpulan bahawa sembahyang sunnah walaupun Nabi suruh buat di rumah tetapi buat di masjid juga sunnah Nabi. Pasti apa? Pasti Nabi juga ada buat sunnah di masjid. Dalam jenut. Kata hadis ni lagi dia kata fatahadthu esok pagi cerita lagi geng yang malam kedua ni bola cerita oh depa kata kami dapat bonus semalam kami dapat sembahyang sunat sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid fakasura ahlul masjid minal lailatil maka kata aisyah malam ketiga ramai lagi pi tunggu pasal apa duk dengar kata nabi duk keluar malam-malam sembahyang di masjid Maka pada malam yang ketiga lagi ramai pakai dok tunggu. Fakhr Raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fassalla Fassallau Bissallati. Dok sak Nabi keluar. Nabi keluar bismayang. Maka pakai ikut bismayang di belakang Nabi. Ramai lagi pada malam yang ketiga. Fala ma'kaatil Laylatul Raabi'ah Azal Masjid An A'ni. Kata Aisyah malam yang keempat masjid tak jenuh. Oh. ajazal masjid ajazal ni lambat tak ada maksud dia lemah ajazal masjid maksudnya lemah masjid, maksud dia apa? masjid dah tak boleh nak menampung bilangan yang main semayang ni punya ramai macam kita lah, dengar kata di malam ni buat semayang ajal, kata coba ni aziz main jadi imam hmm. sampai dalam kolam, apa kat duduk, duduk nak semayang pasal apa? nak ambil peluang, semayang belakang orang bagus-bagus ini kepulauan Nabi SAW alaihi wasallam nabi duk turun besemayam sunat malam ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha dia kata "falamma kanat al-lailatul rabi'ah" malam malam keempat ajazal masjid min ahli bilangan yang turun main nak sembahyang sama dengan nabi di masjid ni masjid dah tak boleh tampung dah terlampau ramai. Hatta kharaja bi salat subh nabi tak keluar. Nabi tak keluar. Nabi pun duduk rumah tepi masjid. Dia ada duduk buka cerai tengok. Dia kata amai tengah malam ni. dia tak ada. Dia sembahyang di rumah. Sampailah masuk waktu subuh. Kharaj li salati subhi. Baru Nabi keluar kerana nak sembahyang subuh. فَلَمَّا قَبَلْ فَجْرًا أَقْبَلْ عَلَى النَّاسِ Bila habis semayang subuh, Nabi bagi salam semua, Nabi beralih mengadak kepada ma'um yang ada ramai ni. فَاتَّ الشَّحَادَةِ Nabi bertasyahud. Macam biasa. Nabi SAW, dia bila nak mula bercakap, macam kita dah buat tu. Dia mula dengan memuji Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihina sta'in, da'faka. Kemudian dia bertasyahud hadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu madjid adab ada nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali nabi nak cakap hatta dalam khutbah nak meminah disunatkan mula dengan benda-benda macam ni mulakan dengan memuji Allah subhanahu wa taala bermula dengan tasyahud dan sebagainya itu adab fa nabi bertasyahud summa qala amma kemudian nabi kata amma ba'd fa innahu lam yaqfa alayya makanukum nabi kata depan semua orang ada orang ramai di masjid ni nabi kata maka sesungguhnya aku aku tak takut dengan hal hamka ni nabi kata Maksudnya Nabi nak kata apa? Nabi kata walaupun semalam aku tak turun mai semayang di masjid Semayang sunat sama dengan hamba Tapi aku tahu semangat hamba ni Malam-malam mai main mana Malam kedua tambah berapa ramai Malam ketiga jadi ramai macam mana Malam keempat sampai tak turun masjid Nabi kata tak nak takut kesemangat hamba ni Nabi kata itu aku tak takut Hamba memang cukup bersemangat untuk nak buat ibadah Nabi kata Walakin <tuk> ni az tuqtarab alaikum aku takut ni satu bila hangpa duk turun mai macam ni aku takut tak lagi Allah turun mai satu firman mau mem memfardukan sembahyang sunat hak kita buat ni hak ni aku takut nabi kata fa anha dan bila difardukan benda ni hangpa jadi lemah takut hangpa tak dia buat sembahyang fardhu lima waktu bodoh tuan-tuan oi sedang tak sembahyang orang ramai tu dah lah semua yang Farhu lima waktu ni. Ha, kalau kita buat ni lima minit aja, Lima minit je. Subuh, Zahar, Asa'ah, Maralim, Aisyah ni. Kalau buat satu-satu jumayang lima minit je. Baca dengan tartil, baca dengan elok. ni. Lima minit je. Lima minit tu tak boleh ada... buat naik satu kaita nak pergi kolompok naik satu kaita nak pergi kolompok berhenti dekat R&R manakah berhenti nak semayang kawan yang naik dengan kita ni kalau dia jenis tak semayang dia boleh hilang kita pergi di surah semayang tu kita duduk cari dia tak ada dia hilang kita habis semayang kita main kaita dia dah habis kaita kita kata semayang lah. kita, eh tak semayang percaya apa? Kerana Quran kata, wa inna la illa al khasyain. Semayang ni dia jadi kabirah, dia jadi besar sangat, dia jadi berat. Illa al khasyain. kepada orang-orang yang hati dia kosong, tunduk kepada Allah. Orang yang tak ada hati tunduk kepada Allah dia tak boleh buat. Lima minit kita kata dia tak boleh buat lima minit. Tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah swt. Nabi SAW kata, kalau makin lama, makin ramai untuk main semayang macam ni, kalau Allah fardukan semayang sunat malam ni, macam mana nak jadi? Nabi kata, aku takut hak ni. Aku takut kalau-kalau Allah memfardukan semayang sunat ni. Maka hampa jadi lemah? Hmpa tak boleh nak menunaikan semayang sunat ni. Kata hadis tu, فَاتُّفْ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكِ Sehinggalah wafat Nabi SAW. Sampai Nabi SAW wafat, perkara itu masih macam itu. Maksudnya apa dia? Yang pertama, dari segi semayang sunat, tahajudkah ataupun tarawihkah, semayang sunat malam Ramadhan kah apakah, sampai dah hari ini, duk ramai di itulah orang semayang. Di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Al-Haram ni, duk ramai di itulah. Semua yang tahajud, duk ramai situlah Di Masjid Nabawi dan juga Di Masjid Al-Haram ni Sampai hari ni, kata Aisyah radhiyallahu Anha, fatufia rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wal amru ala zalik Wafat Nabi Benda tu masih macam tu Orang duk semayang duk ramai situlah Dan benda ni dikerja secara Berjemaah, macam mana Nabi buat Macam tu lah jadi, sampai hari ni masa zaman Aisyah radhiyallahu Anha Sampailah zaman kita hari ini. muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Kedian, demikian para sahabat tayang Nabi Nabi buat apa? dia pernah ikut semua maka adalah baik kalau sekiranya kita ambil tipat para sahabat ni kita sentiasa untuk cari cari apa lagi benda yang menjadi sunnah Nabi kita nak buat kerana dengan itu menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan qabiltuha billahi manfaat ila jasadul sholih kita menggunakan bahrul maji jilid 5 bahrul maji jilid 5 kita bawahi iaitu muka surat 114 kita terus cowe buka muka surat 118 Malam ni kita baca laju. Nak perhabis bakposa ni. bulan depan insyaAllah kita tengok bakposa ni. Ramai tengah orang bila SMS saya tu tanya ni. Ustaz, gilik lima kan malam ni? Gilik lima saya berjaya cepat cemuih. Dengar bakposa ni. <tipun> Ataupun dia takut kita silap ke apa Saya pun susah hati. Kita perhabis bakposa. Bak kita baca agak-agak yang berkenaan dengan kita. Kita langsung bakposa ni. Kulang depan insyaAllah dia memanglah bila dah lepas season puasa dia mood dia tak ada. Mood dia tak ada. Sedangkan cerita dalam bab ini bukan bab puasa Ramadan saja. Dia puasa macam-macam tu ada. Jadi kita baca cepat-cepat. Baik, tuan-tuan, muka -tuan. surat 118, bab dia kata firhati ada tauni yaumiy asyura. Puasa asyura dah, dah Tapi kita baca siapa cerita dia. Iaitu pak yang datang pada menceritakan posa hari Ashura. Ketahuilah saudaraku, posa Ashura itu tiadalah kayogia seseorang meninggalkan dia. Ada satu orang telefon saya baru ni tanya. Dia kata, Ustaz, Betul betim posa Ashura ni masih sunat lagi kalau ni. Oh, dia tanya dulu tu. Saya kata sunnah. Saya jumpa, dia kata dalam hadis Bukhari. Dia kata, Cerita satu sahabat, satu sahabat dia kata dia buat puasa Ashura ni sebelum difardukan puasa Ramadan. Bila diperlukan puasa Ramadan, dia kata dia tinggal puasa Ashura ni dia tak buat dah. Kecuan ni, kalau sekiranya puasa Ashura tu jatuh pada hari yang dia ada buat puasa. Hari Isnin, hari Khamih, ataupun tiga hari dalam sebulan dan sebagainya. Kalau Ashura jatuh pada time tu, dia puasa. Tapi kalau Ashura jatuh bukan pada time tu, sahabat ni tak buat puasa. Betiklah Ustaz ada hadis tu? Saya kata betul Oh, jadi maksudnya puasa Ashura Allah tak sunat dah lah. Ha, ini persoalan dia sendat nak kita boleh baca buku hadis Kitab hadis terjemahan banyak tu ada banyak bukhari kata hai muslim juga. tapi kita kena baca syarah dia kadang-kadang bila kita baca hadis tu saja takut sekali lagi kita fahamilah kita fahamilah kita buat kesimpulanilah ada satu satu orang satu sahabat panggil tanya saya dia kata ustaz Nabi ketika dikafankan dia, ketika dikafankan Nabi, bila Nabi wafat ni Nabi ini dikafankan dengan dengan apa? Kata, saya kata dengan tiga helai kain putih yang disebut dalam hadis Bukhari dia kata kain putih tenunan Yaman, sulu yang. Jenis kain putih tu jenis jenis sulu Dikafan Nabi dengan tiga helai kain melainkan dihinna kamis wala imama. Ah dia kata saya nak tanya ayam tu. Apa tu? Dia tak ada. Jadi maksud hadis tu dia kata adakah nabi ini dikafankan dengan tiga halai kain kafan? Tidak termasuk kamis dan terbang. Saya kata saya tak faham Apa, maksud saya macam mana? Bukan, maksud saya adakah hadis tu membawa maksud Nabi ni dikafankan di Nabi ni Selain daripada tiga halai kain kafan, Nabi juga dipakaikan kamis, Nabi juga dipakaikan serban Kalau saya cakap, tak, bukan macam tu Maksud hadis tu Nabi dikafankan dengan tiga halai kain Dan tidak dipakaikan kamis dan tidak dipakaikan serban Itu maksud dia oh bukan maksudnya tiga laikin tidak termasuk Kamis dan suruh Nabi pakai Kamis, pakai suruh baru kapan tiga laik bukan macam tu saya kata tak. bukan macam tu oh dia kata saya baca dalam buku hadis tu dia kata ah nampak dulu kan nampak perlunya kita baca kita kena baca syarah dia di sana ada murayan dia kadang-kadang kita pergi pegang terjemahan tu kita silap nak memahami matang hadis tu Ha, itu masalah baik so cerita tentang hari asyura ni cuba kita baca apa betul-betul dia kata ketahui lah saudara aku posa hari asyura itu tiadalah lah satu orang tinggalkan dia kerana besar pahlawan okay. okay. maka dengan hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmizi ni dapat kita tahu betapa kelebihan posa asyura itu Hadisnya dia kata Al-Abi Qatadah Radiyallahu Anhu Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam tal, Siyamu yawmi Ashura, Inni ahtatibu ala Allah An yukafirat tanatan lati qablah Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Yang bernama Qatadah Radiyallahu Anhu Bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bermula puasa Ashura itu Sesungguhnya Aku kirakan atas Allah Ta'ala Mengifaratkan dia akan dosa tahun yang dulu daripadanya Nabi kata macam itu Nabi kata siapa puasa pada hari Ashura Pada 10 Muharram Siapa puasa pada 10 Muharram Allah janji Allah akan menghapuskan dosa dia satu tahun Tahun yang lepas Kulama hadis kata maksud dosa yang dikifaratkan itu ialah dosa kecil Satu tahun Dosa tahun yang lepas Allah mengkifaratkan dosa itu Maknanya ini janji besar Dosa satu hari Sepuluh Muharram Macam ni punya janji Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Allah dekat kita maknanya pahala dia sangat besar maknanya kalau kita lepah sayang walaupun benda sunat tak buat tak berdosa tapi kalau tak buat rugi itu maksudnya muslimin dan muslimatnya dirahmati Allah kata Al-Qurim dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali Muhammad bin Saidi dan Salamah bin al Aqwa dan sebagainya banyak banyak lagi sahabat yang meriwayatkan hadis. Tentar tengok bawah dia kitab Majaa'a firukhsah fi tarki puasa يوم عاشura. Itu bab yang menyatakan hadis yang menyebutkan dibenarkan meninggalkan puasa Ashura itu. Ah ha, dia nak habaq kata puasa Ashura ini tidak wajib. Mana kalau tak buat tak berdosa. Kita boleh tak buat tapi wajib. itu maksudnya. Ketahuilah sedang aku, puasa Ashura itu sayoga bagi seseorang mengerjakannya. Buat dia kata, kalau tak buat hari. Tetapi tiadalah ia wajib seperti seperti mana wajibnya puasa nama pak. Dia, dia tak wajib, tapi kalau boleh buat. Rasanya patutlah. Tetapi puasa Ashura ini dia sunnah Nabi Musa. Macam mana kita ada baca hadis sunnah Nabi SAW, maka posa Ashura ini sunnah Nabi Musa. Sebab kalau kita tengok dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dia kata Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai sahaja di Madinah, al Yahud, dia kata. al Yahud. Tasoomu Yoma Ashura Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa pada sepuluh muharram. Fakalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya kepada orang Yahudi yang berpuasa sepuluh muharram ni, Nabi kata, "Mahaga? Nabi kata ni apa ni? Hamba puasa apa ni? Kalu jawab Yahudi, "Haga yaumun salih. Hari ini Allah bantu Israel dari aguuhin. Yahudi jawab dekat nabi. Dia berkata wahai Muhammad, ini hari ini, hari ini ini, hari ini ini, hari ini ini, hari hari ini ini, hari Yaumun ini هذه yang cukup baik. Hadha yawm najdallahu bani Israil min aduwihim. Pada hari ini, pada 10 Muharram ni Allah selamatkan Musa daripada musuh dia Fir'aun. Maka orang Yahudi depa ni duk pegang kitab Taurat, depa pegang Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada kenalikan dengan seraun pada hari ini. Dia kata, maka kami merayakan hari ini, kami membesarkan hari ini, kami posa pada hari ini. Dipahamah dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata Yahudi lagi, fath pahamahum Musa. Dipahamkan dan Musa sendiri posa pada 10 muharram. Kala Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi dengar macam tu kata kata Yahudi ni, Nabi kata fa ana ahaqqu Musa minkum. Nabi kata aku lebih lebih patut, lebih layak. Usah pada hari ini ikut macam mana yang Nabi Musa buat berbanding dengan hamba. Kalau hamba kata hamba puasa kerana ikut Musa, aku lebih utama ikut Musa. Nabi Muhammad kata. Eh? mahu wa Maka Nabi posa pada sepuluh Muharram Dan Nabi mengarahkan sahabat-sahabat posa pada sepuluh Muharram Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Ini cerita dia Jadi hadis yang kita ada baca ni pula Dia kata bermula dalil yang menunjukkan Sunat posa pada sepuluh Muharram itu Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Kata dia Aisyah radhiyallahu anha qalat kana asyura yawman tasumuhu quraish fil jahiliyah diriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW alaihi wasallam pada hari asyura hari sepuluh Muharram ini satu hari yang puasa akan dia oleh kafiah quraish di zaman jahiliyah Quraysh yang bukan Islam pun puasa pada sepuluh Muharram kata Aisyah Menurut sebagaimana agama tok nenek depa Quraisy pun dah. macam tu lah cerita dia ikut agama awal agama awal macam tu. Hmm? Samung hadis tu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata dak adalah Nabi SAW pun puasa pada 10 Muharram ini. Aisyah kata Nabi pun puasa 10 Muharram ini kerana pada masa itu Nabi SAW ada tinggal di Makkah Aisyah kata Nabi sebelum hijrah hadis kita baca tadi Nabi dah hijrah tengok Yahudi duk puasa 10 Muharram di Madinah sebelum hijrah Nabi duk di Makkah pun Nabi posa pada 10 Muharram Aisyah kata macam tu Sambung hadis tu dia kata salam masuri Ramadan kana Ramadan huwa al fariidah wa taraka Ashura dia kata, dan takkanlah datang Dan takkanlah datang ia Yang ni Nabi SAW ke Madinah Kerana hijrah ke sana Dan duduk di sana Maka puasa Nabi akan dia, yakni pada 10 Muharram itu. Dan disuruh orang lain juga puasa pada hari itu. Maka sekalian orang pun puasa kerana junjung perintah Nabi SAW. Kemudian daripada mereka mengerjakan puasa Ashura itu, turun pula perintah Allah suruh puasa Ramadhan. Maka diwajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf untuk puasa Ramadhan. Dan kata Aisyah Rabb anha Allah, عنها. فلما اتريد رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشرة. kata maka takkanlah diwajibkan Allah akan puasa Ramadhan kepada setiap orang yang mukallaf laki-laki dan perempuan. Maka Ramadhan itu menjadi fardu dan tidaklah lagi diberatkan puasa Ashura itu. Daripada hadis ni, ulama berbagai-bagai pendapat. Imam Abu Hanifah, misalnya, dia kata sebelum difardukan Ramadan, puasa Ramadan, puasa Ashura fardu. dia kata, Nabi tak pernah tinggal. Itu kata Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Satu pendapat Imam Syafi'i, dia kata, dah puasa Ashura ni sejak awal-awal sunat aja. Tapi pendapat kedua, Imam Syafi'i juga, dia kata dia setuju juga dengan pendapat Abu Hanifah. Mungkin pada zaman awal, Ashura diperdukan. Bila diturunkan perintah puasa Ramadan satu bulan, maka di, dimansuhkan keperduan puasa Ashura ini. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat kedua di sisi Imam Syafi'i. Sedia. Ini yang kata puasa Ashura' ni. Yang ni, maka tiadalah Nabi SAW suruh kami puasa Ashura' dan tiada ditegah bagi kami yang yang mau puasa. Ha, lepas diparduhkan Ramazan, Nabi dah tak tekanlah tentang puasa Ashura' ni. Tapi kalau puasa, Nabi kata tak Pecentuh aja. Nabi tak tekanlah. Sebelum tu Nabi peringat Nabi punya jaga baik isu sepuluh muharram kosong. Nabi, Nabi pesan. Nabi pesan. Nabi pesan. Maka sebahagian ulama' mengatakan apa? Sunnah. Sunnah yang Nabi buat kosong ashurok ni dia dalam pekoh dia duduk dalam sunnah yang dituntut. Begitu. Baik. Dan tiada. Dia Tiada berikat janji untuk puasa Ashura lagi selepas daripada di Farul Karimabad itu. Sambung hadis itu dia kata manusia sama, manusia taraka. Dia kata siapa nak puasa maka dia boleh puasa dan siapa yang nak tinggal tak mau puasa Ashura maka dia boleh tinggal dan tidak berdosa sahaja dia. Itu. Dan kata akhir-akhir ini, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Khais bin Sa'ad dan Jabir bin Samurah dan lain-lain lagi. Benda buka sebelah. Ha, sebelah tu dia cerita tu, Dia cerita tentang perbahasan tentang hukum awal kursa Ashura. Abu Hanifah kata, dulu Ashura difardukan. Kemudiannya bila difardukan Ramadan, maka Ashura ini menjadi sunat ima sabingi dua mendapat yang kita kata tadi. Tentar dua wei dibuka muka surat 126. Suruh wei muka surat 126. Baik bab fi puasa 6 di ayyam min Syawal. Itu bab yang datang pada membicarakan puasa 6 daripada bulan Syawal ni cerita puasa 6 bulan Syawal. Ketahuilah saudaraku, apabila selesai puasa ramadhan maka sayyugi telah kumpulkan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kerana besar sangat pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ha, puasa nak. Ada satu sahabat saya umurnya dekat 70 lah. Masa lepas raya itulah. Sejumpa dia, saya tanya dia, saya "Seimbangkan" Dia aji, Haji, puasa 6 habis dah kot. tanya. Timbang. aji, kata puasa 6 habis dah kot. dia kata. Terkejut kita-kita ni. Hei, dia kata. Orang macam saya jahil ni takkanlah nak buat puasa Dia Terkejut tu entah. Orang macam saya, dia kata orang jahil ni takkanlah nak buat puasa 6. Padahal dengan bini saya buat sudah, Dia kata. Sayang dengan umur 70 lah. Umur 70 lah. Buatlah aku sana. Sebab apa tu kan? Sana itu. Sana itu. Kita nak bawa pergi mengadap Allah ni. Amal ikhlas kita ni. Kita nak bawa pergi itu ni. Muka kita nak tak tahu mana. Allah bagi kita hidup sampai 80 tahun umur hidup atas dunia. Allah bagi 80 sehat. Bukan Allah bagi umur 80 sepanjang-panjang sakit tak? Allah bagi kita umur 80 sepanjang 80 tahun tu Allah bagi kita sehat. Tanya-tanya balik, tanya-tanya balik tak ada belakang. Buat hal fardu wajah. Okey, buat hal fardu saja pun kalau buat elok, buat ikhlas ada hadis. Nabi kata dapat dah syurga. Tapi ke dengan ni'mat yang Allah bagi kat kita punya banyak ni? No, surah ar rahman tu hadut ulang banyak. Allah. Cerita pasal ini. Ni'amah yang kamu dustakan ini Dalam surah Al-Rahman Allah dia ulang. فَبِعَيْا لَا إِرَبْدِكُمَا سُكَزِّبَانُ Allah ulang 31 kali. 31 kali. Tentang balik kira. Allah ulang tu. Maka dengan ni'amah Al-Qur'ah mana satu yang hang nak dustakan? Suhanallah. Aku bagi hang jadi atas dunia ni, aku bagi dekat hang rezeki, aku bagi dekat hang keluarga, aku bagi dekat dekat hang sihat, aku bagi dekat hang harta kekayaan, aku bagi dekat hang satu satu kehidupan, aku bagi dekat hang ni hidup dalam dunia yang cantik pemandangan ni. Tuhan sebut benda tu dalam Quran. Dia sebut start daripada aku bagi jadi manusia, 'Allamahul bayan'. Aku mengajar manusia bercakap. Tuhan gadah. Tu. Bukan setakat aku ni khalaqal insan Bukan setakat aku cipta manusia Alamahul bayan Aku ciptakan manusia Aku ajak dia bercakap Manusia yang ada dalam dunia ni 6 bilion manusia yang ada dalam dunia ni Bahasa dia Tak tahu berapa ribu Berapa ratus ribu bahasa dia ada Semua bahasa daripada Allah tuan jangan ingat kata bahasa Arab Bahasa yang Allah bagi tak Semua bahasa Bayan Tanya orang tablik dia tahulah bayan ni Bayan ni Komunikasi yang boleh membawa faham Itu bayan Tak kira bahasa apa Kalau dia bercakap bahasa banjang Dua-dua cakap dua-dua boleh faham Itu bayan yang Allah bagi nu suku kaum apa yang duduk dalam hutan rimba di Afrika tadi di apa tahu Amerika mana noh hak duduk dalam hutan Amazon ke apa dia duduk di sana dia ada bahasa bercakap sama-sama depa -sama yang bahasa tu lain daripada suku puak dia tak faham bahasa tu pun Allah bagi dengan apa yang Allah bagi tu manusia boleh berkomunikasi boleh dok berhubung dengan boleh dok berhubung ni nikmat Bukan bayangkan kalau kita sama kita tak boleh nak berkomunikasi Susah kita ni Kita tak boleh Arab Kita pergi Mekah Arab tak boleh cakap orang puji Dia jadi ayam dengan itik Itik cakap ayam tak faham Ayam cakap itik tak faham Kita nak tanya panjang tak mana Dia tunjuk supaya makhluk kat kita Susahnya kalau dia tak boleh nak berkomunikasi Maka Allah sebut itu nikmat. Aku bagi, kan? Aku jadikan hantu sebagai manusia itu pun sudah nikmat. Aku jadikan pula bahasa untuk berkomunikasi itu nikmat. Banyak lagi benda yang Allah bagi jadi, yang benda-benda itu -benda nikmat. Kemudian Allah tanya manusia, tapi ay alai rabbiku matukan Nikmat apa lagi yang yang hamba dustakan? Tuhan kita sebut mai, sebut mai aku nak dengar apa yang aku tak bagi dekat manusia. Sebut mai. Semua aku bagi. Hampa nak dustakan lagi aku? Hampa tak mau nak terima aku jadi Tuhan? Hampa nak bantah perintah aku? Ha. Kita balik esok mengata Allah Subhanahu wa taala di mahsyar esok. Ni kita nak nak tak muka taman doh di depan Allah. Kalau kita tak bawa apa? Fatazawadu, fa'inna khairazaditakwa. Siaplah bekey, sebaik-beik bekey itu ialah takwa, takut kepada Allah. Kalau ada takwa, kita buat benda-benda ni. Kalau kita ada takut kepada Allah, kita buat ni, benda-benda ni. Apa-apa kita takut, kita nak menghadap dia itu tak ada apa. Kita cari. Apa boleh buat? Kita cari. Dengar kata puasa Ashura, kita buat. Dengar kata puasa enam dalam bulan syawal, kita buat. Dengar kata ada 3 hari disunatkan puasa, tiap, -tiap bulan, kita buat. Dengar kata Isnin Khamih boleh puasa, kita buat. Pertanyaan apa? Pertanyaan kita takut kepada Allah. Kita takut kita ni dianggap sebagai hamba yang tak tahu syukur kepada Allah. Eh, contoh tu tentang kita dengan Allah lah, kita dengan anak kita. Kita bagi apa pun dia mau, kita bagi. Kita sakit tak apa, kita susah tak apa. Macam-macam kena kat ke kita tak apa. Kita nak bagi anak kita senang. Kalau tengok-tengok itu, dia tak jadi satu anak yang menyejukkan hati kita. Kita rasa macam mana? Tu hak kita bagi benda mana? Nah, kita ni berbanding dengan hak Allah berikan kita. Wajarkah kita mengada Allah dalam keadaan kita dengan Allah ni? muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. ini ini dia dah bagi tahu ni. Maka dia kata besar sangat pahala orang yang buat puasa 6 dalam bulan Syawal ni. Maka kelebihan puasa 6 Syawal itu dikeluarkan oleh Al-Tirmizi dalam hadis dia. Ya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadhan summa atba'ahu sittan min Syawal, fadzalika shiyamud dahri. Diriwaya daripada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama dia Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kata dia serda Nabi. Barang siapa puasa ramadhan, kemudian diikutnya akan dia dengan enam hari dalam bulan syawal. Maka itulah pahalanya, sebagaimana pahala puasa satu tahun penuh. Hadis ni, hadis matematik, hadis matematik. Puasa 30 hari tiap-tiap satu puasa 10 pahala 30 kali 10 300 buat pula 6 dalam bulan syawal tiap-tiap satu 10 6 kali 10 60 60 campur dengan ramadhan 300 jadi 360 360 itu bilangan hari ikut kalender islam Maknanya orang yang puasa Ramadhan 30 hari, diikuti dengan 6 hari dalam bulan syawan, dia seumpama orang yang puasa komplit 360 hari. Hadis ni, hadis matematik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, jangan tak buat benda-benda ni semua. Tuan-tuan tengok muka sebelah. Ba, fi sawmi salafati ayam min kulli syahrin. Iaitu Pak yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan posa tiga hari daripada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan kita ambil tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari. Baik, ketahuilah rasadaraku, posa tiga hari pada tiap-tiap bulan itu disuruh syarat Sehingga diberi janji dan dinasihat akan sahabatnya suruh buat. Dan jangan ditinggalkan. Nabi SAW dia memang buat lah Tidak-tidak-tidak-tidak dia Dia peringat sahabat ni Dia peringat, dia peringat pula Dia peringat, dia peringat pula Dia peringat, dia peringat pula Sekurang-kurangnya sebulan ambil tiga hari besar Sama ada tiga hari itu kita nak ambil pada ayamul bir Dia panggil ayamul bir Bir ni maksud dia putih Ayamul bir maksudnya tiga hari putih tiga hari putih ni apa dia hadis pun ada dan kesimpulan ijmah yang disepakati oleh sahabat juga kata yang dimaksudkan dengan ayamul bid hari-hari putih ni ialah hari 13 hari 14 dan hari 15 kalender hijrah hari 13, hari 14 dan hari 15, dia panggil ayamul bid hari-hari putih kerana pada masa tu bulan bulan terang Maka tiga hari ini dipanggil sebagai Hari-hari putih Ada satu pendapat lagi kata 12, 13, 14 Tetapi pendapat yang masyhur Dan diterima oleh Jumhur 13, 14, 15 Ataupun ambillah mana-mana hari Dalam sebulan tiga hari Isnin dengan khamih Hari ni Isnin Minggu depan ambil khamih Lagi sekali ambil Isnin Pun tak apa Tiga hari dia buat dalam sebulan Nabi kata jangan tinggal puasa yang macam ni Maka di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Hadis yang memberi janji kepada sahabat Jangan tinggal puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan itu Kata dia Al-Abi Hurairah radhiyallahu Anhu al ahi da ilayya an nabi sallallahu alaihi wasallam salata an la anama illa ala witrin wasawma salata bi ayamin min kulli shahri wa an usalli ad-duha maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata dia, telah berikat janji kepada aku oleh Nabi SAW. Nabi dia sampai macam tu. Dia ikat janji. Dia pegang Abu Hurairah. Dia kata, Ya Abu Hurairah. Dia kata, janji dengan aku. Ha, nak buat aku Nabi sampai macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi nak Nak, nak suruh sahabat buat. Tuan -tuan, nak buat benda baik, bukan sengah. Bukan sengah. Dalam-dalam duduk mai kuliah, duduk dengar puasa Ashura ni. Hari tu pula maram kena mie goreng lah pagi. Kena tak? Lah. Kena mie goreng lah pagi, pukul sembilan baru kawan hantar SMS. Selamat apa berpuasa Ashura apa semua eh. hari ni ke hari ni? Mie goreng duduk tadi ujung mulut duduk hari. Eh hari ni ke hari ni ke? Saya berpoh, Ustaz, kalau ni kalau saya luah, saya kumuk-kumuk boleh-boleh putar tak? Lah. Makai sangat. Kan? kita tak notis benda tu kita tak noti kita kena notis benda-benda ni pada dia mai sekali tahun sekali tahun notis benda-benda macam ni hmm? baik dan dia kata diberinya nasihat nabi kepada para sahabat ni supaya tiga perkara jangan ditinggalkan ya. nabi kata tiga benda jangan dok miss buat tiga benda ni dan biar ada amal tiga perkara itu seumur hidup tu dia Nabi kata daripada kita tahu tentang benda ni Sampai mati Kalau boleh jangan tinggis tiga benda ni Jangan tinggis Tentang Amal yang kita buat ni Kadang-kadang amal kalil Amal sikit Pertama di Mahsyar esok Penilaian yang besar Di sisi Allah Subhanahu SWT Begitu sebab Nabi kata Ramai orang yang Yang fras Ketika di Mahsyar esok Satu Yang pasti fras ni yang tak buat Fras dia bila dia tengok orang-orang hak -orang buat dia ambil ganjaran masa tu dia dia frustrated dia tengok orang yang duk buat dia ambil ganjaran nah. bila Mei apa, bulan apa, tabung haji istihar kata dividen kepada penyimpan tabung haji tahun ni 12% dia kata oh, Allah geng tak tabung duit ni oh, Allah itu kalau bubur-bubur kalau tabung haji pun tak apa dah lah tempat pelangguran halal dapat pulangan cantik pula buk oh, Allah Allah Allah nampak tu atas dunia contoh bayang akhirat esok bukan ada peluang lah, bukan kita boleh reverse, bukan boleh pergi minta dekat Tuhan, minta Ya Allah bagi dekat saya nak balik sebulan, nak balik atas dunia sebulan, saya akan isi sebulan tu, yang ramai balik saya boleh pergi, tak boleh dah. maka orang yang tak buat tentu beras, golongan yang kedua pada dia, orang yang buat, tapi dia buat sikit bila pergi di Mahsyar esok Dia tengok Tuhan duk bayang dekat dia Ganjaran atas apa yang dia buat ni Dia terkejut Aku buat banyak ni aja. Tuhan bagi ganjaran punya banyak Eh silap aku tak buat banyak duk. Jadi dia Jadi untung kita ni apa tu kan Untung kita ni pasal kita Ada peluang dengar malam ni Itu untung kita Dengan orang yang tak dengar Jadi duk seumur hidup dengan tak tahu apa Pasal juga jadi di ofis, jadi saya dah sembang dengan satu sahabat. Dah sembang, benda-benda yang lebih kurang macam ni lah kan. Allah kadang-kadang dia bagi dekat kita. Dia nak bagi satu benda dekat kita. Dia tengok kita dulu. Ha? Dia bagi dekat kita mak bapak tua, Mak bapak umur 80, 90. Dia bagi dekat kita. Suruh kita tolong dia. Allah nak bagi dekat kita tu. Allah tahu dah dia ni boleh jaga Allah lagi okah ramai anak tak boleh jaga mak tak tak boleh jaga mana saya bawa ayah saya cabut gigi si yang tadi timur cerita ni pasti tak tangan je lah umur 90 ayah ni umur 90 tak larat lah dah bangkit kena pegang tangan bangkit jalan kena tuntun. Saya bawa pergi klinik Sahabat kita duduk Jelutong ni Doktor Amin Bawa pergi klinik dia Doktor Amin ni Doktor Bang nak dia ni Satu bang Sudah lagi dia mahu Orang babi dia, oh, dia. Hmm? Lepas dia cucuk-cucuk Nak cabut tiga puntung Gigi rosak tiga puntung Contoh ni gigi asal Untuk no. umur 90 Gigi asal ni Nak cabut ni dan sampai cucu nak tunggu kebias tu dia tak tembang. Dia bagi pula satu tazkirah pula dekat saya. Ustaz Amin. Kita ustaz dekat You see dekat this is a circle of life dekat. Apa? Putaran hidup, pusingan hidup kita. Dulu dekat waktu kita budak kecil baru nak belajar berjalan Mak kita, pak kita, pegang tangan kita macam tu lah Takteh Dia suruh anak ni takteh Tengok tak, dia kata Pusingan hidup Hari ni kita pegang tangan ayah kita, suruh takteh Saya touching si, dia kata macam tu Cuma beza satu dah kita Dulu mak ayah kita pegang tangan kita, tarik macam tu Dengan penuh kasih sayang anak-anak Amiri pegang apa tak tahu eh ay, dia tak pun. <laughs> jadi sukar kata kata dia tak. eh no no no Ustaz I got no intention macam tu tak ada tak ada kata-kata betul apa yang dia kata itu Betul. Okay. kita ada anak orang kita tahu macam mana kita pegang anak nak ajak dia berjalan tu kasih sayang ni 100% tak ada, tak ada sumbin sedikit pun 100% kita bagi keadaan Kita mau dia boleh berjalan Kita mau dia besar Kita mau macam-macam yang baik dekat dia Tapi hari ni bila kita jadi macam kita Ayah kita umat macam tu Kita duk pegang dia Apa kita ingat? Allah yang mengetahui Apa yang kita ingat? Allah yang mengetahui Walayatulillah Jangan kita piada ingat tak elok Tapi boleh jadi Benda ni dalam hidup manusia ni Dia boleh main lintasan-lintasan macam ni Benda macam ni, hakikat kehidupan So, bila dia sebut macam tu saya, rasa Ketak tak ada pun kan Ni Bonus Allah bagi Dia bagi makfak macam ni Dia bagi kita turun jaga Bonus Allah bagi kat kita Dia bagi macam-macam benda yang dia bagi Tapi Allah bagi dia tengok Dia tengok dia agak kita boleh Dia bagi Bonus untuk kita Bukan beban, Bukan satu susah Tapi bonus untuk kita Muslimin dan muslimah ini rahmat dawai. Ni ni cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi ni. Nabi kata, dalam kehidupan manusia ni amal-amal yang elok ni dia kata buat, bukan kata buat sekali, buat seumur hidup. Nabi kata benda macam ni. Pertama apa dia? Dalam hadis dari Nabi kata, "Ala anama illa ala witrin." Yang pertama jangan kamu tidur melainkan setelah kamu sembahyang ni kan. Nabi pesan dekat sahabat ni Nabi pesan dekat sahabat Tulung, aku nak pesan dekat apa Ya Abah Hurairah Abah Hurairah bukan kecil anak tuan-tuan Tapi Nabi pesan lagi dekat dia Nabi kata Ya Abah Hurairah Jaga benda ni, tiga benda ni Semua hidup, jangan duduk tinggal Yang pertama apa dia, sebelum tidur Witi abdu Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni, kita duduk tidur, lubuk esok lah Kalau aku nak manggih walaupun Abu Hurairah bad, dia kalau tidak tiap-tiap malam dia tiap mulai sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi macam ini ni. tapi kita ni kita ni dah letak kepada subuh pukul tujuh jadi kalau dah tahu kita macam tu sebelum tidak daripada terlepas langsung dapat dua orang sebelum tidak Maka Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata: Anla anama, inla ala witrin. Jangan kamu tidur melainkan setelah kamu witr. Yani sembahyang sunat kemudian daripada sudah sempurna sembahyang isyak. Ada sunat sahabat dia habis habis sembahyang isyak dia buat bangun isyak dia terus witr. Pasti dia, dia tahu dah malam ni dia tu cadang tak berkhidmat. Nah sembahyang sembahyang malam apa dia sihat dah witr ada pula kawan dua belakang ah, apa wikir awal-awal sayang lah tahajud dah dulu dia ada ingat macam tu pun tak mengikir tahajud wikir pun tak ni kawan ada ingat macam tu, tu dia tengok kawan ni buat wikir dia komplain kita ni dengan komplain bagi kat kita lah, dengan komplain ni kerja kita apa asyik ni ah, di wikir awal-awal saya nak bangkit tahajud nak lah, apa asyik tengok tengok-tengok dia dengan wisir pun tak dengan tahajud pun tak, dengan apa pun tak terkejut-terkejut tujuh setengah, subuh pun terlepas cantik yang ada pembeli orang ni nampak tu tak ha, Nabi SAW dia tahu kapasiti manusia ni Nabi tahu maka Nabi ambil yang minimum Nabi ambil yang minimum kapasiti manusia yang minimum ni kalau tidur susah nak bangkit maka Nabi kata sebelum tidur wisir-sia-sia wisir, wisir lah, tenang supaya jangan tertinggal witir itu, dengan sebab menyedar tidurnya, Nabi kata supaya jangan, kerana telah pun nyenyak tidur, apa pun tak witir tak, tahajud tak, apa pun tak sehingga terjaga waktu subuh, dengan tiada dikerjakan witir dan sebagainya, apa pun tak bangkit, -bangkit dah, dah subuh lah, boleh semayang subuh aja. Tapi nak buat sunat fajar pun tak ada. Kabuliyah subuh. Yang Nabi kata, Kabuliyah subuh ni tak tahu fasilat yang Allah nak bagi kat dia, dia lebih berharga daripada dunia dan isinya. Nabi kata macam tu, bawa ramai daripada kita yang tak ada. Kabuliyah subuh. Tak dan. Tapi semayang menceg. Tapi itulah. Dengar bang baru duduk dalam kabut. Dunah-dunah lari-lari medan. setor rekaat dengan imam. Dunah subuh. Kabuliyah tak dan. Saya. Apa banyak benda kita terlewat yang pastinya kita menyai itu. Baik, dia kata yang kedua puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Karena puasa yang demikian itu besar fadilatnya. Dan lagi akan datang pada masalah yang akan datang cerita tentang benda ni. Dia dah puasa 3 3 hari dalam tiap-tiap bulan. Dan yang ketiganya sembahyang 2 rakaat sunat Dhuha dia kata. sekurang kurang Dhuha itu kurang-kurang doha itu 2 rakaat dan sesempurnanya 8 rakaat, doha ada agak 8 setengah agak macam tu, sudah ok boleh semua yang doha bagi orang yang ada ruang, ada kesempatan, ada kelapangan, wah, benda-benda macam ni yang dah pencik-pencik, dah duduk di rumah ni jangan lepas, Benda-benda macam ni jangan lepas dan daripada dulu gi dong sampai bini keliru antara kita dengan bantai golek dia pun keliru. Betul sama ah pak bangkit 8:30 waktu maghrib sembang Allahu akbar. Zuhur. Tak ada tak ada dua qasidah. Kan? Jadikan dia sebagai satu komitmen kita. Kita komit dengan amalan ni setiap hari. Setiap hari. Dulu saya sembang dengan apa? Dan Sri Tajuddin Ramli. Contohnya dulu dia chairman MAS lepas macam-macam satu masa dulu jembangkan dia dia beritahu kat saya dia kata ustaz dia kata ayah dia pesan kat saya satu Haji Romli ni ayah dia pesan kat dia satu apa dia semangat buha jangan tinggal dia kata Alhamdulillah lah, saya beritahu ustaz saya buha daripada pesan ayah saya masa saya belum kahwin dulu setelah hari ni kalut macam mana saya ada ke mana pun saya tak tinggal semangat buha satu benda yang saya boleh cerita dekat ada masalah macam mana pun saya tenang, dia, dia cerita pengalaman dia. Dia kata masalah ni tak boleh habis, menyangkut lagi besar lagi banyak masalah. Banyak mana pun masalah, dia kata saya tenang, dia kata. Saya nak cari, saya nak napaian inilah dia kata. Tenang boleh. Ya, banyak manusia sabut hari ini, sabut duduk main ambur rabut penuh adun mayang duduk rabut bukan kata dia ahli mayang tengah duduk semayang tu pun duduk rabut duduk di masjid mayang otak ada rumah otak duduk ada rumah anak otak rabut cari ketenangan ada lagi benda kita kena buat, ada lagi semayang lima waktu dah buat dah ok, cari lagi apa lagi boleh buat, cari lagi apa lagi boleh buat, baru Allah akan injek main, dia injek main dekat kita ketenangan tu, dia main sakit dia main tenang, dia rasa dia tak apa lah muslimin dan muslim yang dia rahmatkan Allah SWT, baik dia kata kerana besar fabilatnya, kalau sekarang dibuat semayang buhar ini. Dan inilah tiga perkara yang dinasihatkan oleh Nabi. Jangan ditinggalkan. Ini benda Nabi pesan sangat-sangat. Jangan tinggalkan benda-benda yang bersama. Kemudian bawah tu yang kata puasa tiga hari dalam tiap-tiap bulan itu. Adakah telah ditentukan harinya? Dia kata itu. Baik, saudaraku sebetulnya ada hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan ada tertentu hari yang kata puasa tiga hari dalam tiap-tiap bulan itu. E, itu kata Abi Zar radhiyallahu anhu. Kata dia, "Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abi Zar, jika sumtah mina syahril tiga hari, fasm tiga wa empat belas, wa lima belas." diriwayatkan ada salah satu sahabat yang masyhur dipanggil Abu Zar radhiyallahu anhu kata dia Nabi saw bersabda, nabi kata dekat dia wahai Abu Zar, apabila engkau posa daripada sebulan tiga hari, maka hendaklah engkau posa pada hari yang ketiga belas, hari yang keempat belas, dan hari yang kelima belas. hadis ni clear begitu tiga hari itu tu yang kata ayamul bir tiduk itu, okay? baik, kemudian tengok bawah tu orang yang kedua daripada bawah tu dia kata posa 3 hari dalam sebulan itu apa hukumnya, kata Imam Nawawi di dalam syarah Al-Muhazzah dan telah muafakah ashab kita bahawa sunat posa pada ayamul bi'adir bulan sunat posa pada ayamul bi'adir kata mereka itu Hari yang ketiga belah Empat belah dan lima belah Dan inilah yang sahih Lagi yang masyhur Yang memutuskan dengan dia oleh jumhur ulama Jadi, Ambil Ke mana pun dalam sebulan Bagi ada tiga hari kita buat puasa Kemudian muka sorak sebelah kita tengok Puasa tiga hari dalam sebulan dan kelebihannya Yang tu dia cerita Matematik tadi balik Dia, dia cerita matematik tadi balik Kalau sekiannya kita puasa sebulan Kita puasa tiga hari dua ada 12 bulan, 12 bulan. 3 hari sebulan kita ambil 3 hari, kita puasa setahun 12 bulan, 3 kali 12, 36. 36 tiap-tiap satu hari Allah bagi 10 pahala. 36 kali 10, jadi berapa? 360. Dia dapat balik puasa satu tahun. Dia dapat balik puasa satu tahun. Kalau tengok, -tengok hadis Nabi, dia tak terang cara matematik. Tapi ini matematik. Dia bagi kita otak, kita jalan. Kita fikir, oh patutlah. Dia kata, puasa ni equivalent kepada puasa sepanjang tahun. Rupa-rupanya ini cara kira dia. Begitu. Baik. Tengok muka sebelah. Ba'k fi fadlis taw. Itu ba'k yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan puasa. Ketahuilah sedara tu, bermula kelebihan puasa ni sangat besar. Maka pada ba'k ini dapat kita tahu beberapa masalah daripadanya. Maka hadis yang menunjukkan tentang kelebihan puasa itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum yaqul kullu hasanah bi'ashri amsalihah ila sab'i mi'a dza'." Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil Abu Hurairah. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Tuhan telah berfirman tiap tiap satu kebajikan dibalas 10 pahala sehingga boleh balas 700 ganda pahala satu benda baik kita buat pastinya apa dia dapat 10 pahala tapi ada beberapa benda yang kita buat Allah boleh bagi ganjaran sampai 700 kali ganda terpulang atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala bernilai kita macam mana Minimum Allah akan bagi 10 pahala. Tapi dia boleh bagi dekat kita sampai 7 bajuah pahala. Itu dalam Quran kata. Dan disebut balik oleh Nabi SAW. di dalam hadis ni. Kata dia balasan orang yang buat kebaktian. Dengan sepotong hadis itu dapat kita tahu bahawa sahaja tiap-tiap satu kebajikan dibalas 10. Dan boleh sampai kepada 700. 700. Maka tidaklah kebajikan yang dibalai Allah itu terhad kepada tujuh ratus sahaja Dia beritahu pula Walaupun dia sebut Allah boleh bagi antara sepuluh pahala ke tujuh eh, ratus Tapi jangan ingat Allah ni dia limited Takat -tak tu sahaja kita dalam sistem apa Kita di Malaysia ni Kalau jadi peranan menteri Budget yang ada dekat dia ni Unlimited budget Dia kata. Kalau jadi Ahli Parlimen, Kalau jadi Menteri Kalau jadi apa Dia ada peruntukan untuk dia Tapi dia limited Sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Ah banyak ni Han punya duit Boleh untuk projek dalam kawasan ah. Sebagai Ahli Parlimen Banyak ni Han peruntukan duit Untuk projek dalam Parlemen ah. Untuk Perdana Menteri Unlimited budget Unlimited budget Dia boleh spend budget ke mana-mana Tak ada limit Tapi bukan duit dia lah Duit kita lah dia ila depo o intake agi daro apa semua kan dia tukang bagi tapi kuasa yang diberi kepada dia dipinjamkan kepada dia tu unlimited untuk nak bagi bajet tu begitu kan bahkan lebih lagi daripada yang endemikan bahkan Allah ni aih eh, kalau pada menteri pun unlimited bajet Allah Subhanahu ni kalau boleh bagi pahala dekat kita takat 700 saja bukan Allah lah Allah boleh bagi lebih dia pun lagi-lagi unlimited. nampak, nampak. Allah boleh bagi berapapun yang dia nak bagi dekat kita. Begitu. Baik, dengan dalil firman Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kana habbah Ambatak sab'a sanabil fi kulli sumulah mi'atu habbah. Bermula umpama bandingan sekalian orang yang belanja Mereka itu akan hartanya pada jalan taat Allah Sama ada taat ad wajib ataupun taat sunat Maka ia seumpama satu biji yang ditanam Daripada biji sebiji yang ditanam itu tumbuh tujuh tangkai Pada tiap-tiap satu tangkai ada seratus biji Dalam Quran Allah buat perumpamaan Kita buat satu benda baik Macam kita ambil satu biji benih ditanam Daripada satu biji benih tu dia tumbuh naik Satu pokok ada tujuh ranting. Tiap-tiap satu ranting tu ada Sepuluh pula bit ada Ada seratus biji Tujuh ranting tu ada tujuh ratus biji Maknanya satu kebaikan yang kita buat Dia boleh pi sampai macam tu Banyak pahala dia yang kita tak tahu satu benda yang kita buat kadang-kadang kita buat ni kita rasa benda tu ceti aja tapi besar <tuh> pada penilaian Allah ni macam kita duduk tolong orang Palestin hari ni saya bagi derma jadi tengok dan tabung tu tabung oh, Palestin tu buh jangan tak buh tak boleh buh banyak buh sikit tak boleh tak seriik buh tak ada tak ada pun masa hari so kita ada dalam senarai orang yang membantu mereka ada er, satu sahabat koron oh, ni dia baca dalam surah abang kata apa Uh, UAE, ke apa? Emirat Arab terus buat koleksian sudah tiga ratus satu juta Arab ni bagus koleksian eh, tu, tapi yang tak mau nak tolong tu yang je. Lepas duit ni taramata, tak besar. Saya bina kita jadi kerabat tapi perlukan tahu hak bukti bagi tahu kata salah seorang jutawan Arab ni sudah tender kasut nak daripada lempang kat muka Bush tu berapa juta kata-kata oh, 10 juta US dollar kasut tu yang reporter tu ambil lempang dia ni pun pandai mengelak ambo dia tak berkenaan tapi ada satu sahabat pula forward my satu satu email dia tulis itu hot game Hot game Tak ingat apa hot game buka Game tu Punggai muka bush Muka bush Dia ni Duk punggai Kita ada main tu Kita punggai Tak kena je wak Bukan kata dia tu punggai Tak kena Dia buat dalam bentuk game pun Punggai tak kena je Dia rezi di, ni Ambo Paling tinggi Saya stress 3 kali kena Tak boleh pergi 4 tak boleh Cekap tunduk eh. Dah dikatunkan di pun Masih boleh tunduk lagi Tak kena je Tu bag dia. Dia pergi dia lah yang tu. Dia pergi dia. Ni, ni yang yang Mesir ni duk border, duk bersempadan dengan Palestin. Tak buka border. Orang Islam Palestin nak lari pun tak boleh dengan tembok, dengan kawat besi, dengan askar yang tunggu. Lihat sama Islam ni. Sama Islam ni begini sikap dia. Dia boleh tengok Dia boleh duduk berdiri atas tembok tu Tengok buak-buak ni mati apa, Dia boleh tengok Dia boleh tengok dia tak kesian tu Tak Takkan Yahudi tak rasa kesian Dekat orang Islam Sudah bi Ni sama-sama Islam ni Tak kesian Dekat orang Islam Dua masjid dah dia cakap Benda ni sampai kerim sorang kan Dia nak cakap juga Tentang Tapi kita boleh cakap ni lah Setidak-tidaknya kita boleh apa Kita boleh menyemai kepada sama-sama kita ni kebencian kepada musuh Islam <Sessizuk> lahnatullah alaihim Yahudi lahnatullah alaihim ajma'in ketidak tidaknya kebencian itu ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah menangis, kadang-kadang kita ni menangis lagu mana nak buat lagu mana nak buat kita boleh buat apa selain daripada semayang minta doa kunuk nazilah apa kita boleh buat berpunca berpunca daripada banyak di antaranya di antaranya apa Allah kata dalam Quran wa aiddulahu min quwwa wa ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min Allah sebut dalam Quran wahai orang Islam semua wa aiddulahu min quwwa hamba siaplah kelengkapan perang segala upaya hamba min ribatil khair daripada tentera berkuda pada zaman tu. Tujuannya apa? Turhibu bihi aduwallahi wa aduwakum supaya musuh kamu, musuh Allah takut dekat hangpa semua. Allah kata dalam Quran macam tu. Tapi selek kita orang Islam di seluruh dunia ni apa dia? Kita tertinggal dalam bidang tu kecuali Iran. Kecuali Iran. Amerika tak ni ni ada. Walaupun ada pihak kata Amerika saja tak mau serang dia sebab dia ciah ke apa, itu tafsiran. Tapi pokok pangkalnya Amerika tak lari ni ada. Amerika tak hal dengan dia. Pasal apa? Dia saja tunjuk hari ini dia test peluru berpandu jarak jauh. Dan dia buat kenyataan pula. Presiden jahat kecil bonet ni cakap cukup kuat. Dia kata apa? Dia kata peluru berpandu yang dia bawa cinta ni boleh pergi jarak sekira-kira kalau dia tembak daripada Teheran dia kata boleh kena Tel Aviz dia kata dia buat contoh tu dia boleh habang kata kalau dia tembak daripada Teheran boleh pergi kasi gelombang dia boleh habang tapi dia habang kata kalau dia tembak daripada Teheran boleh kena Tel Aviz dia kata contoh tu dia habang lagi tu. tidak-tidaknya orang takut dengan ya ni macam keadaan hari ni, kalau dia pergi masuk campur hantar jadi perang dunia, tuan perang dunia alam jadi dia kena fikir habis-habis, benar kalau betul-betul dah kira, apa nak jadi pun, dia tunjuk perang dunia dia akan jadi dua blok lah. blok Islam dengan blok bukan Islam mereka akan bersatu jadi tentera ahzab, tentera yang bersatu. Islam pun tak tahu lah siapa Nabi duduk Dalam kumpulan tentera Islam ni Sebuah sebahagian daripada negara Islam pun Nabi duduk dalam akhzab juga pun boleh jadi Boleh jadi, tuan-tuan Boleh jadi Tuan-tuan boleh bercaya dekat, dekat Saudi Kalau jadi Kalau jadi ni antara Islam dan Ustaz Tuan-tuan boleh bercaya dia nak duduk belah mana Boleh saya? tak tahu tak wali pergi jaminan Kuit Nak duduk belah mana Bahrain nabi duduk belah mana Boleh tak Setakat pergi duduk mesyuarat Buat satu apa nama Resolusi Kata mengecam tindakan kita kat tu Ajak serius sedikit lagi Laminah kita sama-sama Islam Duduk ada satu platform tak Tawang bilo Maka kelemahan ini Telah digunakan Oleh Amerika Dia peduli apa dia bagi statement yang menyakitkan hati kita tiap-tiap hari. Dia bagi statement yang menyakitkan hati kita. Tunjuklah berapa banyak gambar pun budak-budak, budak-budak insan tak ada dosa apa. Putih kaki, putih tangan, rebah muka sebelah, tak mati lagi. Tunjuk bila dia tak ada rasa kesian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di seluruh osa so, kita mesir jauh sangat sama-sama palestin tu faktor pun tak ada saja dia dengan hamas kan betul tak? Eh dia nak jadi ceramah dia pula baca boleh? Ha tak, tak boleh tak bolehlah saya nak boleh wala ni. <guluh> Apa begitu tuan-tuan tapi kita kena ada satu Dalam hati kita kena ada satu. Musuh Allah tetap musuh Allah. Durut Terus kereta panjang. Musuh Allah tetap musuh Allah. Begitu banyak ayat Quran cerita tentang macam-macam perkara -macam ni, macam tu lah macam-macam perkara. -macam Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. So sampai masa kita sebut di mana ayat ni dua-dua pemimpin -dua, besar. Tu so, Brunei Aziz pun kata, Tun so, Dr Mahathir pun kata, sampai masanya tindakan dari atas Amerika ni tindakan ekonomi dia kata. Sesuai dengan keupayaan kita tindakan hari ini adalah tindakan ekonomi. Apa dia? Nomor satu sekali dia kata, negeri-negeri Islam kaya raya ni jangan deposit duit di Amerika, atas atas karungki dolar. Jangan. Dan dua-dua tokoh ni dah cadang berapa lama dah supaya apa? di kalangan negara-negara Islam ni gunalah platform apa pun, OIC kah, Liga Arab kah, apa pakailah whatever platform yang sama-sama orang Islam tu atas platform tu pakai sama-sama negara kita ni pakai jinar pakai jinar emas jatuh dolar Amerika kalau buat macam ni tuan, -tuan sikit duit kat Saudi pergi deposit di Amerika sikit duit kat Kuwait Hazab pergi deposit di Amerika tak tahu berapa bilion duit Arab dia ada di sana yang duit tu lah mereka guna untuk nak membangunkan industri senjata dia yang senjata tu dia hantar Amerika Israel yang akhirnya senjata yang dibuat daripada duit Islam ini diguna untuk bunuh orang Islam tapi yang peliknya dia tak boleh jalan idea-idea yang macam tu tak dapat sambutan muslimin dan muslimat hijrah Allah. Baik, ana tengok balik. Ada demikian jua satu kebaktian yang diperbuat oleh seorang hamba Allah yang Islam maka dia adalah kurang balasannya daripada 10 ganda pahala. Bahkan boleh sampai 700 ganda, bahkan boleh lebih daripada itu menurut ikhlas hati dan elok niat orang itu. Kita hati kita macam mana Macam tuan-tuan nak bubur RM1 dalam tabung palestin Masa tu Macam nak bubur RM1 tu tuan-tuan ingat apa Allah ni yang tu Ni tumpang lepas duk-dengar macam mana ni fipu Kalau dah balik tu pulak main tak bua orang Ni tumpang duk-dengar ni ingat dengan nama Allah Yang ni sumbangan aku Buh tuan-tuan ada tercatat sumbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menilai keikhlasan kita Ketika kita buat satu benda baik ni Keikhlasan itu yang menentukan Allah nak bagi berapa pahala dekat kita Sepuluh kah? Tujuh ratu kah? Dia nak bagi sampai tujuh ribu kah? Atas lipah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala baik, dia kata halal, harta dan barang yang diperbelanjakan atau yang ia usahakan, sebabnya kurman Allah Wallahu yubaih hurimai yasha dan Allah Ta'ala akan ganda lebih daripada yang demikian bagi siapa yang dikehendakinya Allah boleh bagi berapa pun pahala kepada siapa yang dia nak Wallahu wasi'un alim dan bermula Allah itu, Tuhan yang luah kurnianya lagi yang maha tahu siapa yang mustahak dapat berganda-ganda pahala dengan dengan sebab tersembunyi ikhlas di dalam hati manusia itu Dan kuat jaga yang halal baginya Ikhlas kita tu Menentukan Allah nak bagi bawa-bawa Tengah kita Dan Itu benda yang kita takut Kalau kita duduk Kita renung-renungkan balik Kita sampai umur kita hari ini Amal kita buat banyak mana tu satu Daripada banyak kita buat tu Hak ikhlasnya mana mana Dia duduk renung yang itu, itu Takut Takut Semua orang saya sendiri duk main mengajar ni pasal apa? Allah tahu. Tonton main pasal apa? Allah tahu. Tonton di rumah dengan anak, dengan anak bini, dengan keluarga macam mana keikhlasan kita tak mana dengan depan Allah kat. Yang semua ni Allah nilai kita. Baik dia kata dalam puasa tu besar kemuliaan di sisi Allah. Wahai sedekah tu dengan sepotong hadis yang akan datang ni dapat fahamlah kita bahawa besar pahala puasa itu. Itu Tuhan memper memperkatakan puasa itu baginya. Subhanallahu wassaumu li wa ana ajzi Dan bermula puasa itu bagi aku. Tuhan kata dan aku yang membalas dengan dia bagi siapa yang puasa itu. Tuhan kata, "Puasa ni aku nak bagi pahala." "Pak aku," Tuhan kata. Aku nak bagi pahala sok aku untuk lain ibadah dia kata boleh macam-macam tapi untuk puasa aku sendiri akan bagi pahala Tuhannya. Istimewanya ibadat puasa berbanding dengan ibadat lain dia kata. Baik dia kata dan aku sendiri yang akan membalas dia. Dengan siapa-siapa yang puasa itu Kata ulama Sebab pun Allah Ta'ala berkata Puasa itu bagiku Padahal sekalian Khaifiyat ta'at itu Baginya semua Kerana adalah puasa itu Tiada siapa menjadikan kebaktian kepada Allah Melainkan orang Islam Puasa ni orang Islam saja buat Walaupun ada Orang-orang lain Hidup kata puasa Puasa dia Ayak boleh minum Puasa dia ni Tak makan benda-benda Haa -benda. oh sayur ni dekat darah buat tu saya makan hirung saja dikin tapi tanya eh hey, kata puasa puasa dengan dia puasa ni yang makan apa oh lah kita puasa itu itu ayam semua kita tak makan oh oh posa lah kata dia oh macam ni puasa betul pun boleh puasa takkan nak boleh makan sayur boleh minum air puasa lah boleh minum ayam dah puasa mananya yang kata puasa dengan erti yang sebenar ni Islam saja Daripada sebelum terkubir fajar sampai huruf matahari itu bukan sekat tak, tak, tak makan tak minum ada banyak pentang larang kena buat kena jaga sampai macam tu macam ni punya puasa Islam saja buat hal ini doa abang kata saya niat mau puasa tiga bulan angkapan gahang puasa angkapan kan. puasa minum ayam puasa makan sayur Aini Islam, dia kata, posa betul. Dan ada pun sekalian kafir, dia dah membesarkan Allah dengan posa. Tapi kan, dia bukan membesarkan Allah, bukan dengan cara posa. Bahkan mereka itu membesarkan dengan rupa semayang, sujud, sedekah dan sebagainya. Orang kapiak pun buat juga. Sembah Tuhan dia ni. Tapi bukan dengan cara posa. Dengan cara semayang, dia pergi sujud satu, lepas tu dia buat lagu macam berenang, lantai, lantai. Tak lepah ni guna macam-macam. Bebas. Dan ada pun sebab dikatakan puasa itu bagi Allah, kerana puasa itu jauh daripada riak kerana tersembunyi. Ah, ha, ni satu. Nak banding ibarat puasa dengan ibadat lain dia bersalahan semayang, haji, perang, sedekah dan sebagainya, semua ni ibadat orang nampaklah. Puasa orang tak nampak. Maka dia lebih-lebih ikhlas kepada Allah. semayang nampak orang boleh nampak dia ni bahagia adil semayang kan sedekah yang nampak dia ni kasaan kita ada ubat seringgit dia lepas patih nampak tapi posa Allah saja nampak orang ni tak tahu nampak kita okey macam biasa macam apa tapi kita puasa Allah menilai puasa kita. Maka kerana tu cerita Allah kata aku wa ana ajzi bih akulah yang akan bagi pahala kepada orang yang puasa ni. Maka besarnya pahala puasa ni. Bila di bawah tu dia berkata pula posa itu dinding daripada neraka. Dia ada hadis dia. Ha, cerita yang kata puasa ni was saumu junnah minan nar. ni menjadi perisai daripada api neraka. Orang yang banyak buat posa neraka Terdinding daripada dia Tak boleh nak main kenal dia Ini Nabi yang kata macam tu Kemudian sebelah tu lagi Dia kata mulut orang yang puasa tu Lebih harum daripada kasturi Di sisi Allah ha? Orang yang puasa ni Di sisi Allah Mulut orang puasa ni Sangatlah harum Harum seorang pambang kasturi Kemudian sebelah tu Dia mai cerita Mencabul seorang Akan seorang yang puasa Bagaimana memperluangkan Mencabul di sini Maksudnya dia mai maki kita dia memaki kita dia satu orang mai kita puasa dia mai kat kita dia duk maki kita apa patut kita buat so dalam hadis dia kata wa ala ahadikum jahil wa huwa saim falyakul inni saim nabi kata apa kalau kita puasa mai satu orang jahil mai duk cakap lebih kurang dengan kita kita habak dekat dia apa inni saim saya puasa hang nak aku pi jadi macam hang lawan maki aku tak leh buat kat hari ni aku puasa itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muka surah 11 tu dia kata pintu syurga bernama Ar-Rayyan dan hadisnya. Dia ada satu hadis mai cerita tentang pintu syurga. Cuba kita baca hadis di atas tu. Dia kata an Sahli bin Sa'dil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna fil jannah lababan baban yud'ar Rayyan yud'ahu as-saaimun. Faman kana min salimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma abada Maksuridah daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi sallallahu Nabi kata sesungguhnya syurga ni ada banyak pintu Macam mana masjid Gelotong ni ada wang pintu satu je Banyak pergi tengok Masjid Nabawi lagi banyak Masjidil Haram tak tahu berapa pintu dah ada Berpuluh-puluh pintu dah ada Syurga juga ada banyak pintu hmm? Nabi berkata Inna fil jannah lababan Yuda'a ar-rayyan Yuda'a lahu as-sa'imun Ada banyak pintu syurga Daripada banyak-banyak pintu itu Ada satu pintu Nabi kata dipanggil pintu itu ar-rayyan Ar-rayyan Ar-rayyan maksud dia ada maksud Ar-rayyan maksud dia Minum Buat itu masuk rayan. Macam orang pergi Mekah nak buat hari ini kan. Hari 9 tu hari wukuf. Hari 8, satu hari sebelum wukuf tu dia panggil hari tarwiyah dia panggil. Hari tarwiyah. Tarwiyah ni arwa-arwa. Arwa ni maksud dia apa? Maksudnya minum. Hari 8 dipanggil hari tarwiyah. Hari 8 Zulhijah dipanggil hari tarwiyah Macam hari itu hari untaminu rayan dulu dulu kalau orang nak pi buat haji dia nak bertolak nak pi Arafah tu hari 8 tu orang bagi minum semua cukup-cukup sebab nak bertolak ke Arafah maka hari 8 tu di pagi hari tarwiyah dengar sudah tarwiyah cara orang macam dia unta minum ayam itu maksud dia maksud dia betul rayyan maksudnya apa minum puas dan hilang ada Pintu tu dipanggil pintu ar-rayan Ni hadis Nabi sebut Dipanggil pintu ar-rayan Pasti apa? Pasti dia khusus untuk orang yang banyak puasa Dalam dunia ni Bila sampai di sana itu Pintu tu panggil Dia panggil dalam hadis dia kata apa? Dia kata Siapa yang di atas dunia ni Dia daripada kalangan Orang-orang yang puasa Dia akan masuk pintu ar-rayan ni dan siapa masuk saja dalam pintu itu Dia tak akan dahaga selama-lamanya sampai bila-bila Sebab apa? Sebab dia atas dunia, dia dahaga Dia posak, dia dahaga Sana itu Allah bagi dia masuk pintu itu Dia tak akan dahaga sampai bila-bila Sebab -bila. itu pintu khas yang disediakan bagi orang-orang yang Banyak posak di atas dunia Tentang muka-muka sebelah dia kata pintu syurga tu ada berapa banyak, -banyak. ni ceritalah. Dia kata bagi syurga itu ada banyak pintu. Setengah daripadanya nama Babur Rahmah, setengahnya nama Babur Taubah, dan ada nama Babur Zaka, dan ada nama Babul Haj. Dan ada nama Babul Umrah, dan ada nama Babuz Zikr, dan ada nama Babus Sabirin dan macam-macam pintu lagi. Dan tiap-tiap pintu ni bersesuaian dengan kita di dunia kalau satu orang ni dia semata di atas dunia Dia ni dia, dia pengertian pengesian tau Pengertian ni apa orang kata Dia mudah kesian Dia tahu boleh dia tengok Dia Dia dia ada sifat Sifat rahmah Dia pergi sebuah market Dia tengok pintu Nak masuk toilet di sebuah market Satu makcik tuang Makcik orang Melayu dua umur sekitar dah tujuh an dah dengan pakai bini teruk muka muka bersih muka semaya duduk tunggu pintu orang nak masuk jamban orang dok pin bagi dua kupang kat dia ada mai ajin yang kasar ni lempang dua kupang jatuh atas meja mak ni dua kuping dia ni dia tengok dia tak boleh dia, dia ada sifat rahmah dia pi kat mak tu dia bagi 10 ringgit Oh, mak cik tu kata tak ada 2 titik tak? Sajar nak berikan, pancong pun saya, orang tu, Sajar nak berikan, berjalan, dia. dia jenis macam tu, dia jenis orang macam tu, IT dia ada di jenis, tuan-tuan, tuan-tuan ada orang macam ni, ada, hak jenis lempang, duit dua kubang ni pun ada, tapi hak jenis ni, tak boleh, dia tak boleh tengok, dia berjalan-berjalan ni, berjalan, lelaki bini tu, dia berjalan dia nampak satu budak, satu budak down syndrome, dia tengok budak, -budak macam tu dia kata tak boleh. Dia pi, dia minta izin dekat mak pak wala ni, dia kata saya nak cium sikit pipi budak ni boleh ke? Dia jenis macam tu. Ni, dia kata saya nak cium pipi budak ni boleh lah. Mak pak ni pun dok heran macam mana. Bukan apa, dia ni ahli syurga hidup dia. Ahli syurga, tuan-tuan, budak macam ni. Ahli syurga dia. Dia khadam dalam syurga itu. Dia tentu dah tempat dia. Aduh tak tahu ni kita tak tahu nak ke mana ni. Dia tu aku okeylah. Dia ni bila tengok budak macam ni dia pergi minta izin dengan mak pak ni. Dia kata kak, makcik, kak, pak mak cik apa macam saya minta. Saya nak cium pipi dia. Macam pa, mana pak? Takut dia mak pak ni seng meni ke apa. ni mai nak nak ciumannya. Aku tak tahu dah. Saya dia ahli syurga. Saya nak minta nak sayang dia sekali. Cium bagi duit, bagi orang ni, macam ni dalam hati dia Allah bagi rahmat. Allah bagi rahmat. Dia tengok ni televisyen duk tunjuk gambar budak-budak Palestin. Duk kena ni macam dia tengok tu kan? dia teriak Dia teriak dia duk tengok tu dada dia ketap, dia ketap, dia ketap, dia ketaruh air mata tu. Dia ada rahmat. Dia ada rahmat. Ada orang Allah bagi macam ni. Ah, ha. orang macam ni ini adalah hadis Bukhari yang ada cerita detail tentang tentang benda ni. Orang yang macam ni, pintu rahmah nanti panggil dia. Hang hati dunia dulu, hang penuh, hati hang penuh dengan belah ketian. Main masuk. Demikianlah juga seterusnya. Ada babu taubat, dia ni jenis apa? Jenis bertobat kepada Allah. Dia ni astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bangkit tengah malam sembahyang minta ampun dekat Allah, dia kira nak bertaubat. Dia mengaku dia banyak dosa. Dia minta ampun kepada Allah. Pintu taubat panggil dia. Dan begitulah seterusnya. Baik, kemudian pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan itu apa makna dia bagi tadi Khabar tadi? Hmm. Eh, muka sebelah tu dari kitab Abu itu siapa yang masuk daripadanya tiada dahaga selama-lamanya. Okay. Itu kita nak bagi orang-orang. Kemudian dia ada lagi satu, dia senit di sini cerita Saidina Abu Bakar r.a. Saidina Abu Bakar r.a. satu hari Nabi dok habar pada pintu-pintu syurga ni. Nabi kata dalam syurga, di syurga itu ada banyak pintu. Ada pintu ni, ada pintu ni, ada pintu ni Nabi dok bagi tahu. Siapa yang atas dunia banyak ni, pintu tu akan panggil dia. Siapa yang dengan zakat ni dia jaga putih, pintu zakat nanti panggil dia. Abu Bakar tanya Nabi. Abu Bakar kata, Ya Rasulullah. Ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah. Ada tak ada orang yang semua pintu panggil dia? Abu Bakar tanya Nabi. Nabi kata apa? Naam. Nabi kata, Ya ada. Dan aku harap engkau lah di antara orang itu. Abu Bakar As-Siddiq kedua. Abu Bakar As-Siddiq. Banyak kali dah kita cerita kelebihan keistimewaannya Nabi kata kat dia towi Abu Bakar, ada orang yang semua pintu nak dia masuk. Dan orang itu salah seorangnya aku harap engkau. Menangis dia dengar macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan apa yang kita baca malam ni semua menjurus kepada apa? dia nak suruh agama ni dia nak suruh kita jadi orang baik betul. Cerita puasa, cerita apa pun agama ni dia nak suruh kita jadi orang baik. Tom dah masuk, tom baru orang putih pun dah masuk, pon bijelah pun dah masuk, masuk. lah Kita start balik. Hamana start tak elok ni kalau buat dulu ni buang buang buah-buang habis. Start ni dan ke depan nak buat sebab baiklah yang dulu. minta allah tolong kita itu saja. Nah, insya-Allah bulan depan kita masuk kita kita pilih tajuk lain pula untuk baca. Kita sambung dengan tasbih kafarah dan Suratul al-mas. Kita apa insya-Allah kita pergi di di Taman Merah. Di Taman tadi. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. والسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة الأصحاب سيدنا رسول الله أجمعك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمده ويقيني عمه ويهدى في مجينة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم السلطان رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاة خاتم المرسلين اللهم فقفنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صرافة المشتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحونا فَتَغْرُقُ فَنَامَ مِنْ بَعْدِهِ تَتَرَقَّبُ الْمَعْصُولًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَائِلِهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ